Коли б отак щоранку можна прокидатися під стукіт дятла, чманіти від світла і тепла, поливати грядки, варити борщ? Що було б тоді? Хіба щось заважає мені порпатися в городі, як квочка, нюхати квіти, слухати дятла? Але ж ти знаєш, що це – не твоє. Не твоє, бо ти міська дитина. Ти егоїстка, навчена чути лише себе. Воно тобі не може збільшити задоволення, бо ти це не любиш. Ти любиш чудного чоловіка, що спить по діагоналі ліжка. Він тебе переслідує як привид, як справжнісінька мара, і ти не можеш, а може й не хочеш, відворожити його. Клінічний випадок, каже твоя подруга, господарка привітної дачі. Ти не вписуєшся в класичну другу стать. Уже відверто сміється з мене, ти не жінка, ти стать якась третя. Я ж думаю, що для мене Ще не придумали статі Ось так. А цей дятлик смішний, Лупить дзьобом у стовбур І ще й озирається. Чи красиво? Красиво. Красиво то красиво. Але я колись читала, Що дятли вмирають від струску мозку. Миттєво. І все-таки... Як гарно сидіти на підвіконні, загорнувшись лише мереживом фіранки, вдихати пахощі нелічених квітів і тішитися життям. Ні, не так, не життя, а самій собі. Хі. Моя подруга, мудра, практична жінка, і що дивно, зосім сучасним комплексом самореалізації для вибраних. Дві – дисертації, монографії, конференції, презентації, прямі ефіри і жодного коханця. З усіх інтерв'ю вона так і каже – єдине. На що мені не вистачає часу, так це на чужого чоловіка. А решта в неї окей. Півроку гнеться буквою «зю» на цих ось грядках, прополює бур'яни, закриває консерви, свариться з чоловіком, покрикує на дітей і вважає себе щасливою. Іноді я задумуюся над тим, як ми такі різні, такі діаметральні в усьому, так гарно і по родинному, розуміємо одна одну. А іншим разом не можу зрозуміти, чи сповна вона розуму. Ні, не так. З розумом у неї порядок. Мені цікаво було б зазирнути в її серце. Хоча навіщо розпанахувати серце, коли не далі як позавчора – Її голова лежала на чоловічому плечі, рука розгрібала коцюпкою залишки жару від вогнища, а голос, милий Боже, який то був голос, пробирався в темряві під самісіньку шкіру. Подруга співала для свого чоловіка, і моє серце уперше зайнялося пожаром заздрості. Для мене це якесь таке незбагненне, таке чуже моєму життю. Ця їхня прогнозована розміреність, без жодної натуги, така непристрасна, але навіть на око глибока взаємність, розуміння співогляду, півслова, і не скажеш, і навіть не подумаєш, що там може бути фальш».